11. Legea serviciilor Răsplata dumneavoastră în viață va fi direct proporțională cu valoarea serviciilor în folosul celorlalți oameni. Principala noastră sarcină ca membri ai societății este să găsim cel mai bun mod de a ne integra pe deplin în cadrul acesteia, ajutându-i pe ceilalți cât mai mult. Primul corolar al acestei legi este... Orice avere își are începutul în vânzarea serviciilor personale. Există aproape 5 milioane de milionari prin forțe proprii, printre care se numără și foarte mulți oameni ale căror situații materiale inițiale erau dintre cele mai dificile. Fiecare dintre acești oameni și-a ridicat averea personală la magicul milion de dolari, găsind o modalitate de a-i servi pe alții într-un mod mai eficient. Și dumneavoastră puteți face acest lucru. Cel de-al doilea corolar al legii serviciilor este Dacă doriți să creșteți cantitatea recompenselor dumneavoastră, trebuie să creșteți în primul rând calitatea și cantitatea serviciilor dumneavoastră. Cu cât investiți mai mult, cu atât veți obține mai mult. Conform fiecărui studiu, cei mai bine plătiți americani antreprenori, directori, funcționari, agenți de vânzări, lucrează în medie 59 de ore pe săptămână, timp de mai mulți ani, pentru a deveni oameni de succes. Devin din ce în ce mai productivi și mai valoroși în fața clienților înainte de a reuși să realizeze ceea ce vor. Atunci toată lumea le spune ce norocoși sunt. Cel de-al treilea corolar al legii serviciilor este... Fiecare muncește în serviciu activ. Fiecare primește un fragment al acțiunii, o cotă parte a venitului sau a profitului obținut din activitatea economică a organizației. Indiferent de modul în care compensația dumneavoastră este structurată și descrisă, se bazează în cele din urmă pe valoarea serviciului, pe dimensiunea contribuției dumneavoastră. Cei mai de succes oameni din societatea noastră sunt cei capabili să se dedice servirii oamenilor care depind de ei, clienți, angajatori, etc. Atunci când combinați legea compensației cu legea serviciilor, dețineți cheia pentru a obține orice doriți în viață. Atunci când vă dedicați în totalitate de servirii clienților, Șefului, personalului dumneavoastră, oamenilor care cumpără sau folosesc produsele și serviciile dumneavoastră, veți începe să trăiți sentimentul minunat că aveți un rol și un scop. Atunci când contribuiți trup și suflet la satisfacerea clienților și îi deserviți mai bine decât oricine altcineva, puteți avea un control total asupra viitorului. Cariera și viața financiară vor fi pe drumul cel bun. Iată cum puteți aplica această lege imediat. 1. Stabiliți cu exactitate cine sunt clienții dumneavoastră. Clienții dumneavoastră interni la locul de muncă sunt șeful, colegii, personalul dumneavoastră. Acești oameni depind de dumneavoastră din mai multe puncte de vedere. De ce au nevoie pentru a da dovadă de o eficiență maximă? Cum puteți deveni mai valoros pentru ei? 2. Determinați cei mai importanți clienți externi. Ce ați putea face pentru a crește valoarea serviciului prestat în folosul oamenilor care contribuie la supraviețuirea afacerii dumneavoastră? Cine sunt oamenii din viața personală care depind de dumneavoastră într-un fel sau altul? Familia? Prietenii? Oamenii din comunitatea în care trăiți? Cum ați putea să îi deserviți mai bine? Ce ați putea face pentru a îmbunătăți și a îmbogăți viețile lor? Oricare ar fi răspunsurile pe care le dați la aceste întrebări, notați-le. Întocmiți un plan, apoi acționați. Întregul dumneavoastră viitor depinde de acest lucru.